Casa Sfântă, ce frumos cuvânt, Doamne lângă Tine, până la sfârșitul vieții. Asta e ceea ce ne dorim. Pentru asta ne luptăm, pentru asta suntem unde suntem și dacă pentru asta trebuie să purtăm un lanț pe slava Lui Dumnezeu, îl luăm cu bucurie. E un har de la Dumnezeu să vezi că pentru numele Lui cum a spus Mântuitorul, veți fi urâs de toți oamenii din pricina mea, să nu fie alt motiv. Motivul să fie El, că dacă e El, fie în casa ta, în familia ta, fie într-o biserică care, așa cum sunt atâtea cu formele lor, și ești privit ca o oaie neagră, dă slavă Lui Dumnezeu, bucură-te, și cauza pentru care ești urât e Hristosul din tine pe care vrăjmașul nu-l poate suferi și când cineva e în duhul lumii adică nenăscut din nou orice om nenăscut din nou în el există duhul lumii care este potrivnicul lui Dumnezeu și oriunde se găsește acest duh fie în familie tatăl tău, mama ta, fratele tău sora ta, soția sau soțul dacă el e nenăscut din nou notează bine că acest om dacă te iubește sau dacă te înțelege, în cele pământești, dacă când este vorba în cele duhovnicești, nici de cum cu el, nici părtășie, nici bucurie, nici har nu poți să împărtășești împărtășești cu el. Pentru că el este străin de această viață de Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim Domnul.